Михайло Стельмах, Гуси лебеді летять. Присвячується моїм батькам Ганні Іванівні і Панасу Дем'яновичу з любов'ю і зажурою. Розділ перший. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатлених обвислих хмар І струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів Дід говорить, що так співають лебедині крила Я придивляюся до їхнього маяння прислухаюсь до їхнього співу І мені теж хочеться полетіти за лебедями Тому і підіймаю руки, наче крила І радість, і смуток і срібний передзвін огортають та огортають мене своїм снуванням. Я стаю ніби меншим, а навколо більше росте і міниться увесь світ, і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і поладані веселим, зеленим мохом стріхи, і блакитна діброва під селом, і чорнотіла. Томанцем підволохачена земля, Що пробилася під снігу. І цей увесь світ тріпоче міниться в моїх очах І віддаляє та й віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони облітали від нас. От коли б якимсь дивом послухали мене, Зробили круг над селом І знову пролетіли над нашою хатою, Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче слово? Я замислююсь над ним. А навколо мене починає кружляти видіння казки, Її нерозгадані дороги, дрімучі проліси І ті гусі лебедята, що на своїх крилах Виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються земля і вода, Птиця в небі і саме небо. А все час наді мною твориться диво. Хтось невидимим смичком провів по синьому піднебесі По білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. Я тягнусь до гори і сам собі не вірю. Від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді. Чи вони послухались мого слова, обкружляли навколо села і повернулись до мене? Чи це новий ключ? А вище скріпка і срібний відгомін бринять, Єднаються над моїм дитинством, Підіймають на крила мою душу І забирають її в нерозгадану далину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі. Так-так-так, притирається до моєї ноги стара з перебитим крилом качка. Вона чогось непокоїться, викручує рухливу шию і то одним, і то другим оком придивляється до неба і тріпоче єдиним крилом. Їй щось дуже важливе хочеться сказати мені, та вона більше не знає слів і знову повторює. Так-так-так. За високою стрункою дзвіницею, що теж поривається вгору, десь у білому підхмар'ї знихають лебеді. Але дзвін їхніх крил ще озивається в мені, а може то вже озиваються розбуджені дзвони на дзвіниці. От принесли нам лебеді на крилах життя, говорить до неба і землі мій дід Дем'ян. У його руці весело поблизкою струх, яким він донедавна вистругував в шпиці. «Життя?» – дивуюсь я. «Егеш! І весну, і життя!» Тепер внучку геть чисто все почне оживати. Скресне крига на ріках та озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю. «Діду!» Які у сонця ключі? Ще більше дивуюсь я, Бо й не догадувався досі, Що воно, наче людина, може мати ключі. Золоті, внучку, золоті. А як воно відмикає ними землю? А ось так. В якоїсь доброї години гляне сонце Із свого віконечка вниз. Побачить, що там і земля, і люди, і ходібка, і птиця Помарніли і скучили за весною Та й спитає місяця брата Чи не пора землю відімкнути? Місяць кивне головою, а сонце посміхнеться І на промінні спустить у лиси, у луки В поля і на воду ключі А вони вже знають своє діло Я уважно слухаю діда і раптом страхаюсь Діду! А сонце не може їх загубити, як наша мама. Що-що надзигльований. Мов сіроблакитневі побризкані росою безсмертники оживають старі очі. Дід ушелешено підкидає вгору брови. Потім одгетькає мене вільною рукою і починає сміятись. Він дуже гарно сміється, хапаючись руками за тин, ворота, ріжок хати чи дерево. А коли нема якоїсь підпірки, тоді нею стає його просохлий живіт. В таку хвилину вся дідова постать перехитується, карлючки усів остовбурчуються, з рота виривається клекіт і ох, рятуйте мою душу. З одежжі осипається дерев'яний пилок, а з очей так бризкають сльози, що хоч горня підставляє під них. Тепер я заспокоююсь. Значить, сонце не може загубити своїх ключів. Воно їх десь носить на шиї або ув'язує на руці. Так і треба, щоб потім не бідкатись і не морочити комусь голови. Діду, а куди лебеді полетіли? На тихі води, на ясній зорі, пересміявшись і споважнівши, урочисто каже дід. Поглядом показує мені на хату і йде до вчорнілої катраги майструвати колеса. «Так-так-так», – так, погоджується стара качка і ще раз одним оком поглядає вгору. А я стою серед подвір'я і по-своєму перебираю дідові слова. Переді мною, наче брама, розчиняється діброва. До мене живовидячки наближаються далекі тихі води і прихилені до них зорі. Це в таких краях, де я ще не бував. І покотилась туди моя стежина, мов клубочок. І так мені хочеться піти в лісову далечінь, Побачити з якогось незнайомого берега Отих, наче зі срібла вилитих лебедів, Подивитись на їхні співучі крила, Що в теплому ірію захопили весну та й принесли нам. Але з ким я піду? І де мені взяти чобіт? Тільки тепер дивлюся я на свої босі посинілі ноги, Важко зітхаю і плентоюсь до хати, Щоб не схопити маминого запотеличника. Що це за мода пішла? Не встигнеш босоніж вискочити з хати, як одразу сварять, А той й духопелять тебе і називають Махометом, Вариводою, лоботрясом. А в чому ж ти вискочиш, коли тепер не кожний дорослий розживається на взуття? Скажи про це, знову ж розумником назвуть тебе, затюкають, ще й згадають, що за мною давно плаче попруга з мідною пряжкою. Горіла б вона зі своїм плаканням ясним вогнем. А як дурно пусто перепало мені, коли тільки зазиміло і перший людок запах чорнобривцями». Тоді наш прицерковний пагорб і ковзанку біля нього вкрила дітвора. Усі на санчатах або на дерев'яних ковзанах. Вони робляться так. Береш по довжині чобота брусочок березини, яворо або клинини, вистругуєш з нього копаничку, робиш східчик для каблука, а низом рівненько пропускаєш дріт. Чим товщий, тим краще. От і вся мудрація. Зате скільки втіхи від неї. Дивився-дивився я з вікна, як радіють інші, Та й вибравши слушну хвилину, тихцем шатнувся у сіни, Вихопив з-під жорин ночовки, заарканив їх мотузочком І босоніж пометлявся до дітвори. Ніхто й не здивувався, що я притирався з такою снастю, Бо на чому тільки тут не каталися». Одні на санчатах, другі на грамаках, треті на шматкові жерсті, четверті мудрялися замість ковзанів осідлати притерті худоб'ячі кістки, п'яті на підковах. А Іван, дядька Миколи, спускався на перевернутому догори ногами ослінчику. Головне було не на чому їхати, а щоб тільки їхати, коли ж гепнешся, не кривитися. А реготати з усіма. Яка то була втіха вибратись на самісіньку маківку пагорба, переможцем поглянути на засніжене село, що бавилось димами, всістись на свого самоката, і гайда, гайда, гайда, на весь дух донизу. Машинерія твоя летить.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 а ззаду ще і ще хтось наїджає на тебе, і вже росте от таке накупа, в усе усерогоче, вращить, хлопочиться, видирається наверх і жужком котиться вниз. З цієї веселої і теплої копиці раптом хтось почав мене за ковнір витягати на світ Божий. Він одразу потемнів у моїх очах, коли я опинився перед поблідлою від страху і гніву матір'ю. Ось тепер усі почали дивитись на мене, ніби я з місяця звалився А хтось уже приніс матері ночовки, що встигли чомусь надколотись Мати підхопила їх під руку, та й не дуже церемонячись потягла мене з грища на розправу Хотів я гайнути кудись на де берець не росте Та материна рука наче приросла до моїх обох ковнірів Гай-гай, куди поділася моя радість, коли я поперед ночовок і матері поплентався додому. Ну, а яке потім було сум'яття, ви, напевно, догадуєтесь. Спершу в мене вибивали дарування і примовляли, який я бузувір, опришок, урви голова, харцис, каламут і навіть химород. На таке противне слово я ніяк у душі не міг погодитись. Але й перечити не став, знаючи, що за це можна відхопити зайвого духопелика. Далі мені маминою хусткою на два гуци перев'язали шию, запакували на піч, де парилось просо, і почали опоювати малиновим чаєм, який зовсім був би добрим, аби коли в нього хоч лежала грудочка цукру. На другий день уже було відомо, що чортяка мене не вхопить, Бо я вночі ні разу не бухикнув. Тому дід зауважив, що я отчай дух і весь удався у нього А мати сказала, що в оглашенного. Після цього ми з дідом перезирнулись, усміхнулися Мати посварилась на мене бровами і кулаком А бабуня вирішила повести свого безклепкого внука до церкви Там я мав і покаятись, і набратися розуму Якого усе чомусь не вистачало мені та я не дуже цими журився, бо не раз чув, що такого добра бракувало не тільки мені, але й дорослим І в них теж чогось вискакували клепки, розсихались обручі, губились ключі від розуму Не варив баняк, у голові літали джмелі, замість місків росла капуста, не вродила в черепку, не було лою під чубриною Розум якось втулявся аж у п'яти і на в'язах стерчала макітра Отож, ранком я вже мало не розкошував. Мати на часинку позичала у сусідів чоботи, і шмаруючи їх березовим дьогтем, заходилася повчати, щоб я у церкві не лобурясничав, не шморгав носом, не крутився дзигою, не ловив гав, не перся наперед, не сміявся, не пирхав, не ліз на крилас та частіше хрестив лоба. Узнавши іде чисто все, чого не можна робити в церкві, я подався на вулицю, то опереджаючи бабусю, то залишаючись позад неї, а їй хотілося вести мене тільки за руку. «І чого всі жінки забувають, що хлопець є хлопцем?» Перед тим, як зайти в церкву, бабуся побожно перегнулася, зробив і я так, але видать не догодив і схопив саме те слово, якого ще не доказали вчора. В божому храмі страшенно пахло свіжовиробленими кожухами і розігритим воском. І в бабинці, і в притворах молилися люди, а між ними не зграбився розчепирений титар, якого боялася уся дітвора. Зараз він робив дві роботи – збирав коновчаний збір і гасив свічі. Губи в нього товсті, капшучісті. Дмухне, свічка тільки блим, і вже нема ні вогника, ні обличчя святого за ним. Люди казали, що церковний староста з одних недогарків нажив казан грошви. Титар гнівався на таку мову і говорив, що через церкву і таке врем'я скоро стане дрантогузом. Одначе титареве подвір'я поки ще не закарлючувалось на дрантогузво. Було кому на ньому і ржати, мукати, бекати і ковікати. А таке врем'я позначилось тільки на титаревих стінах. Він, неначе шпалерами, обклеїв їх скатертинами керенок вартістю в 40 і 20 карбованців. Сороківки ближче до божниці, двадцятки до помийниці. Бабуся перед якимсь втемнілим образом поставила саморобну свічечку і ревно почала молитися доти, поки не згадала, що мені до треба показати грізний і страшний суд Господа нашого Ісуса Христа, друге пришестя. Це пришестя було намальовано за бабинцем прямо на дерев'яній стіні. Через те, що свохкою дерева капало, страшний суд видавався ще страшнішим. На ньому плакали і праведники, і грішники. І чого тільки не було на тому суді. Тут на веселці, як на гойдалці, владно сидів Христос Седержитель. Під ним чиясь дебела рука важила на шалькових терезах правду і кривду. О вседержителя на білих хмарах стояли пророки, Богородиця і Іван Претеча. Нижче ліворуч був рай, обнесений товстелезним кам'яним муром. Святий Петро вів до райської брами виснажених праведників, а в самому раю уже стояли три бородаті праотці і гурт веселих запорожців. Усі вони були в широких червоних штанях і при зброї. А на їхніх головах пишалися довгі оселецці. А от праворуч починалося справжнє страхіття. Тут юрмилися чорні, наче вони всю зиму кіптюжились у комині, чорти і вогнем дихала марзопакасна пащика змія. До неї, туманіючи від жаху, підходили грішники, п'яниця з барликом горілки, Товстий салганистий Степан, що нав'їв м'яса на чужому горі. Мельник злодюга з привішеним на шиї жорном. Суддя хапуга з торбою нечестивих грошей. Чернець, що заглядав не в святе письмо, а в гріховні суєти. Якась підмальована, гарно задягнена, але гордовита пані. Під нею було написано «Пиха». За нею карлючились брехуни, донощики з язиками, схожими на копистки Та інша дрібна потерть, що не жила, а тільки хитрувала і греховодила на землі Хоча й страшнувато було дивитись на все це людопадіння, але я таки придивлявся до нього На моє щастя, тут нікого не було з тих дурноп'ятих, які б ж спускалися або ночовках. І це мене трохи заспокоїло Михайле, ти ще не в хаті?» – грибнув з катрах дід. «Гляди і перепаде нам обом за лебедів!» І він для чогось поглянув у гори, де сонце і блакитні розводи змагалися з хмарами. Я ще раз зітхнув. Це й для себе, і щоб дід пожалів мене, безчобітного. Та й думаючи своє, почав витирати ноги от прочовганий жорник, що лежить біля нашого порога. Отут, ближче до призьби, Темніє глибка, в якій літує качка. Вона вже і тепер, слухаючись лебедів, поглядає на свій закоморок. Теж почула тепло. Хоча наша качка й однокрила, та своєю сміливістю, мужністю дивує всіх вуличан. Весною, коли повиводиться курчата, вона весь час хлопочеться біля чужого виводка. А побачить десь ворону, то так уже пересварюється з нею. Та накостричується одним крилом і шиєю, Що чорнокрива дзьобаха з зла каркне І полетить далі шукати здобич. Вміла качка якось і в людях розбиратись. Коли біля нашої хвіртки з'являлась добра людина, Ми чули догідливе чи розважливе «так-так-так». І шла славна людина до хати, то й качка хильцем-хильцем Супроводила її, не би, статечна господиня. Та досить було з'явитися на вулиці лютобровому дерелюбу Митрофаненку, або хитрюзі і пустомолоту Юхриму Бабенку, як птиця нагогошувалась, починала вибивати ногами сердиту плетеницю і застужено репетувати «Ках-ках-ках!» ках Зраза без крила!» Завжди ще біля воріт, Настручувався на неї Митрофаненко І на перенісі в нього вибивався жировий вузол Теж має щось проти мене А Йохрим Бабенко обласно викруглював у посмішці коржасті щоки Розводив довгими руками І, поолививши голос, удавано дивувався І де, і за якими океанами моря ви таку приінтересну птаху дістали? «А ногами, як орудує, поставте її на ступу, та й проса втовче!» «А тебе, шилохвости, напевно, і в ступі не втовчеш!» – косував на нього дід. «У всякого свій нравий характер і розум ім'ється!» – не дуже й зобиджався Юхрим. «Ви ще почуєте про мене і в селі, і поза селом!» До роботи Юхрим був рідким, наче юшка. Зате круто міг замісити якусь сутягу чи паскудство І на ньому показати спритність своєї невеликої голови Мізки якої найбільше були націлені на свіжу копійку Дух її, колишній підписар, і під льодом чув Тільки значно пізніше, розпізнавши дрібненьку Злукавлену і підступну душу Юхрима Бабенка Я зрозумів дідові слова Сто друзів це мало, один ворог це багато. Знітившись, я стою на поріг, знову ж таки розмірковуючи, як би так в'юнитися в хату, щоб тебе й не дуже бачили. Добре було б, коли б саме тепер хтось заглянув до нас у гості, чи хоча б мама почала співати. Тоді в неї обличчя і очі жалісніють та й жалісніють, а ти в цю частину вискакуй на піч і нишкни, поки не просохнуть ноги, або стружи щось кіскою і не дуже подавай голос. Але в гості до нас ніхто не квапився, і з хати не чути ніякого співу, а ноги же цвяшками підбиває холод, і, хоч не хоч, а таки мусиш навинутися на очі матері. Як вона зараз почне вичитувати, я приблизно догадуюсь. Тут головне, ні в чому їй не перечити ні словом, ні очима, а тільки сумно похнюпивши голову, повинитись трохи. А далі зненацька запитати про таке, що одразу б набакирило материні думки на щось інше, що не каже, а іноді це пособляє. На вулиці чути чиїсь кроки. Я трохи оживаю, обертаюсь. І спочатку дивлюсь не на того, хто чалапає, а на те, чим він чалапає. Бо коли в тебе немає чубіт, то ти починаєш оглядати людину з ніг. По підтинню, де трохи сухіше, іде наш голова в дядько Себастьян. І я одразу оживаю. Добрий ранок, парубче! Забачивши мене, привітно здоровкається дядько Себастьян. На його високій статурній постаті метляється кавалерійська шинелина, з якій відсторчується пістолет. «Ти чогось, який я не такий, на холоді вухналюкуєш зубами!» «Хе-хе!» – сміюся я. Він ще й регоче, наче сердито дядько Себастьян і грізно хитає головою. Його родий чуб вогнистим начосом митнувся над бровами, і чоловік починає запихати його в стареньку будьонівку. «Чого бусоніш стоїш? А то ви не знаєте чого? Купило, притупило. Тоді сидій халамиднику в запічку і не вирипуй хати, гримає дядько Себастьян. А я, тримаючись за клямку, виграю дверима і посміхаюся. Дивиться на нього, бо все, а чогось радіє». Птиця також боса ходить і не журиться, сміючись, відповідає я Та що після цього дядько Себастьян робити? Він прижмурюється і починає натрушувати сміх на ворота І нам приємно дивитись один на одного Хоча один з нас взутий, а другому взуття тільки сниться Дядько Себастьяне, у вас під шинелею стеєр? А ти звідки знаєш, дивується чоловік Сорока на крилі принесла Краще б вона тобі чоботи принесла Ви його в бандитів забрали? Бандитів А він добре б'є? Нічого От би мені хоч раз бабахнути Аж мружись від задоволення, уявляючи Як би я стрельнув із стенера Найшов забавку, хмурні обличчя дядька Краще було б дитину Аби ні ми, ні ви не знали цих забавок. Тут уже я дядьку Себастьяну і трохи не вірю. Хоч він і правдивий, добрий чоловік. Це ж як гарно, коли є зброя. І шаблі, і карабіни, спис, як у червоних козаків. Одне тебе рубає, друге стріляє, третє – як на плакаті, посемеро всяких ворогів так наскрізь прохромлює, що вони тільки ногами дригають і розгублюють чорні капелюхи. Та хіба старші всю правду кажуть малим? До цього нам не звикати. Дядько Себастьян спирається на ворота, а я ближче підходжу до нього. Він косує довхастим оком, приміряється через ворота, хоче вкопити мене за руку. Я гигикаючи, відскакую від нього, а потім знову наближаюсь, і все починається заново. Така забава подобається нам обом, хоча я опаскою інколи поглядаю на вікна. Побачившись і так, і не впіймавши мене, дядько виймає з кишені прим'ятого листа. «Маєш від батька, не симершій матері». «Спасибі, то може зайдете до хати?» Запрошує дядька і прикидає в голові Як би це добре було Мати і старі заметушились в по хаті, Почали журитися і радіти А я прикипів би до дядька Себастьяна Слухав би листа І досхочу роздивлявся б стеєр Загляньте до нас, дядько Себастьяне Нема часу, дитино, Люди чекають Руйнує всі мої надії дядько Жаль, жаль, кажу статечно Беру листа і вже з головою так влітаю в хату, що насамперед в очі впадали не ноги, а лист. «Мамо, від тата!» «Ой!» – аж застогнала мати і прикрила повіками очі. Товстий починок випадає з її рук і розмотає по долівці пряжу. «Кажеш, від тата!» «Егеш!» – переможено відповідає, «бо кому зараз потрібні мої ноги?» Мати прикладає руки до грудей, далі бере листа, безпорадно розглядає його з усіх боків, навіть нюхає. Махоркою пахне. Може ти, сину, хоч щось торопаєш? Я ж, мама, тільки по вмію. І в мене теж трохи жалісніє голос. Чого б то людям не зробити однакове письмо, і читане, і писане? Журиться мати над наукою, а далі наказує. Біжи, сину, до дядька Миколи, хай прийде прочитає. В чому ж це я, мамо, побіжу? зиркаю на свої ноги і аж підростає в надії, але одразу ж немилосердно кривлюся. Тепер так усюди розгасло. У моїх доскочиш, тільки не гайся, мати скидає свої старенькі чорнобривці. Я наче саме щастя хапаю чоботи На швидкорущ навсточки намотую онучі І через хвилину стаю козаком завзятцем Дарма, що мамині чорнобриці завеликі Дарма, що в них прошви чорні, а халяви жовті Ну, як, мамо? – питаюсь, пристукуючи каблуками Та хіба матері до мого раювання? Вона вже свариться на мене очима Біжи, борше! Я в один лед домчусь, як на чортопхайці. Коли ти маєш чуботи, то ноги тебе несуть, мов пташині крила. Я вилітаю з хати, щось переможено кричу дідові, ляпаю руками по забудобілих халявах, а вони озиваються музикою. Та діда теж чогось не веселить моя радість він заклопотано, схиляється над колесом. А я перелітаю через ворота, і вже мої чоботи З розгону розбризкують весняну вулицю Тепер і заспівати можна по-паробоцьки А вулиця та вузенька, чого трава зелененька Вулиця наша насправді вузенька, ще й покарлючена Весною, коли на її колії і зелені моріжки падає вечір Вона стає схожою то на річку, то на довжелезний міст Тут з за хворостяних тинів привітно здоровкаються з людьми веснякуваті вишняки, а в них то сумують, то веселують біленькі і блакитнаві хати. Наші вуличани, окрім хріборобства, ще мають і ремество в руках столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво. Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід Дем'ян, якого знав увесь повіт. Чого тільки не вмів, мій дідусь. Треба десь зробити січкарню, драча, крупорушку чи керата. Співаючи зробить, дайте тільки заліза дерева і ввечері добру кчарку монопольки. І хочете вітряка, то й вітряка вибуде під самі хмари. У кузнівку є сокиру, у стельмашні злагодить воза і сани, ще й дерев'яні квіти розкидає по них. Залізо і дерево аж співали в діда, поки сила не виходила з його рук. Міг чоловік нехитрим інструментом вирізати і просту людину, і святого. Сусіди не раз сміючись, згадували, як на замовлення він робив нашому панові фігури апостолів Петра і Павла. Вони виходили з дерева не пісними святинниками, а могутніми молодоокими бороданнями, яким приємно було тримати в руках і книгу, і ключі від раю. Якийсь час вечорами бабуся обходила катрагу, де стояли святі, спасаючись, щоб вони зненацька не заговорили до неї, а люди пізнавали в них наших красивих дідуганів Дебелюка і Марущака – Фігури закрасувались перед входом до панського палацу. А жаднюга пан, звикши все мати на дурничку, не заплатив ані шеляга колишньому Кріпакові. Дід якось нагадав вельможному заплату, але той лише розголотався і крізь сміх сказав. «То це ж, Дем'яне, за велика честь, коли пан винен мужикові. Чи тобі не досить її?» Тоді мій дід і показав свій нором. Уночі відікрав у пана апостолів і порізав їх на дрова. Вранці колонашого подвір'я вже юрмилися люди, розглядаючи розкидані біля дротівні голови, бороди, тулупи і ноги святих. Коли хтось дорікнув майстрові, навіщо він отак розправився з фігурами, дід махнув рукою і сказав, «Не поріж, то знов стоятимуть біля панської кам'яниці». Хай там тільки одне горе стоїть!» Незабаром над'їхав за фігурами розлючений пан із своїми гайдуками. Побачивши, що робляться на подвір'ї майстра, він вилаявся і на нашій, і на чужій мові, та й подався до батюшки зі скаргою на богохульство. Свята церква поклала на діда покуту. Він якийсь час мусив кожного, навіть найменшого свята, ходити на всі богослужби. І тоді найбільше дідусь вистоював біля найкращих святих – Юрія і Іллі. Бо хто не знає, що Юрій ненавидів зміїв і панство, а Ілля громовими стрілами бив чортів, розтоплюючи бісівську шерсть і м'ясо на смолу. Наспівуючи, я добігаю до обістя дядько Миколи, якого по вуличному прозивають Бульбою. Він якраз широко розставивши ноги, стоїть біля обори і коли дрова. Сам дядька Микола рудий, керпатий і невеликий назріст Зате вуси, ще в нього зародили, наче у гетьмана А під ними і поверх них то чається, то розгулюється посмішка і насмішка Жив дядя Микола хоч і бідно, зате весело Він ніколи не впадав у журбу, ніколи не прибіднювався, а навпаки Любів так похвалятися, щоби ще хтось не крізь смуток дивився на світ Сіяв, наприклад, чоловік десятину жита і вже наперед прикидав на полі. Зберу з цієї десятини вірних 20 кіп. Кожна копа дасть по 20 пудів, Це вийде 406 гаком. То чи не пора вже тепер будувати нову комору? А згодом виходило, що зародила на десятині лише 8 вірних кіп. Кожна видала 8 подів. І коли хтось говорив про це дядькові Миколі, він ані трохи не журичись, відповідав. Хіба я винен, що погода не послухалась Бога і мене? Тільки ж через неї не добрав я трохи зерна. Так зате полова яка хоч сам їж, хоч посоли й попадю, годуй. Аби мав корівчину, та й на цій полої дала б вона не молоко, а саму сметану. А може одразу масло, шпигала тітка лекері, вона ніяк не могла звикнути до вихвалянь свого мужа. От цього жінко вже не може бути. Масло через дійки не пролізе, уточнював безневинно дядько Микола. Що б тебе, дабо тебе, і посмішка змивала з пожовклого обличчя до недавню причепливість. Навіть у страшний 1933 рік голодуючи, дядько Микола кепкував із своєї недолі. Зустрів його я весною вже обрезклого, розбалакались про людське горе, згадали сусідів, що передчасно перейшли на цвинтер, посумували, а про себе чоловік сказав. «Нам що з лікарією? Хліба нема, зате маємо в свою волю м'яса. У мене ж худоби не лічено було» його очах, обведених тінями голоду, з'явилася давня усмішка життєлюба. А в моїх сльоза. Не знаю, чого, але в селі подейкували, що дядько Микола десь був знайшов пирожер птиці. От аби знаття, чи правда це. Зараз дядька Микола смачно навпіл розколює березовий і грабовий кряжі. Робиться він так. Підіймає над головою колуна, замахнеться, скаже «Гек!» І дерево розвалюється надвоє, і знову гех, і знову на землю летять половинки. Я прислухаюсь до його гекання і починаю посміхатися. Ти чого, підпомагачу, зуби кіриш, дивується дядько Микола, розгойдуючи рясну на дрібних зборах свиту. А чого ви за кожним разом гехаєте? Чого? косує на мене чоловік очима й вусами. Ніби ти не знаєш Не знаю Ге-ге, погані твої дела Погані, але не дуже То чого? Без гек дерева не осилиш Хіба? Не віриш? Спробуй Вставай на моє місце Я так і роблю Беру колона, замахуюсь І він застрягає в оцупку А що я тобі казав? Засочується сміхом вуса І кирпа дядька Миколи у господарстві, велике діло! На ньому усі дроворуби тримаються!» Дядьку, а це правда, що ви знайшло пирожер птиці?» Неждане випалюю я. «Хе, який ти цікавий!» – дивується чоловік. Він оглядається, а по всьому йому виду і очах проходять засторога і таємничість. Ну хто б після цього не догадався, що дядько Микола таки знайшов пирожер птиці?» тільки не дуже хоче розказувати про це. І знов наді мною майнула чародійсько казки. І теж зиркаю на город і вулицю, набиваюсь усім своїм виразом у вірні спільники і тихенько-тихенько з надією питаюсь. «Дядько, то ви таки знайшли це перо?» «Таки знайшов», – шепоче дядько, змовницьки прикладає пальця до вусів і уст а одним оком косує на вулицю. Але зараз на ній, окрім табунця чорних, що ночують у комині горібців, нема ні лялечки. А що ви з ним робили? Аж тенькає щось у мене всередині. Що? Коли всі дома засинали, я при світлі пера птиці шив людям чоботи. Шили чоботи? розчаровано перепитує. І всі видіння казки покидають мене. А що ж я мав робити, коли не було іншого світла? Одразу береться сміхом все обличчя і вусище просмішника. Коли так, то і я починаю посміхатись. Ще до Кірлова похитувати головою, щоб дядько Микола не дуже думав, що йому повірили на дурничку. А казки все одно жаль. Незабаром ми вдвох ідемо до нас. І дядько смачно розповідає, як він має купити лошата. Ні в кого, не те, що в селі, а навіть у літині і поза літином, не буде таких ні по красі, ні по силі. Таку худобину дядько на злість ворогам збирається придбати не вперше, та все чогось відкладає копівлю. Він каже, що поки ніяк не може підібрати всемісіньку точку масть, а сусіди говорять, що в дядьковій калиці ще не висвістівся вітер. От коли висвістіться... Тоді об'являться лошата. Але і без них дядько Микола не вважає себе злидере. Навіть коли його маєтки записували в сільрадівській книги, чоловік доводив, що він не бідняк, а середньомаючий хлібороб. Що ж ти середньо маєш? посміхнувся дядько Себастьян. Жінку та дітей. Лічи, Себастьяни» І дядько Микола почав загинати пальці Спочатку на одній, а далі на другій руці Хата є В хаті комірчина На дворі клуня Хишка, травітня Ступа і жорна маю І гусака І галагана І ціле подвір'я курей Ще більше яєць та шефське ремесло в руках Оце налічив Тепер тебе можна записати і в дукачі, аж витанцював від сміху дядько Себастьян. Вдома дядько Микола виймає з кишені окуляри, чіпляє їх на самий кінчик носа, але читає, не заглядаючи, в скельця. Тепер навіть вуса в дядька стають серйозними. Я дуже радію, що мій тато живий і здоровий, чого й нам бажає. А далі мою радість підмиває сміх. Бо читається те, що є в кожному лісті. А передайте ще поклон до самої сирої землі моєму близькому родичу гнату, синові Данила, що тримає оляну дочку Петра з Микитівського подвір'я, хай легко йому живеться і хліб жується. Я уявляю собі, як височенний дядько Гнат, син Данилів, сидить собі на лаві і уминає хліб. І мені хочеться пирхнути Але як тут засмієшся, коли батькові поклони вибивають з материних очей вологу А дід і бабуся зворушливо похитують головами І наперед угадують, кому далі має й уйти поклін Тоді і я, зітхнувши, столяю уста і теж починаю похитувати головою Це у мене виходить швидше, аніж у старих та ось я бачу, що моя старанність насторожує їх. Щоб не підхопити якогось докірливого слівця, починаю пильно прислухатися до нових і знову-таки до самої сирої землі поклонів. Нарешті і їм надходить кінець. Мати краєчком хустки витирає очі і питається читальника, чи він постує. Коли в тебе є панська білорибиця, або червонорибиця То може постувати у вас Поважніше є Дядько Микола Всі сміються А мати кидається до печі Щоб чимось почастувати гостя Я теж налевлюгав Підходжу до припічка І благанне дивлюся В подобрілі материні очі Ну чого тобі, Михайлику? Тихо, ласкаво питається Мати гладить рукою мою голову Нічого, мамо Журно затримтів в мене голос От аби тато скорше приїхав Скочив за ним Скочив Мамо, а може таке бути Що тато й чоботи привезе мені Навряд, Михайлико Ой, навряд Хоча б душу привіз І то буде добре Зажурена поглянула у вікно А хіба що? Неспокійна година Та може якось обійдеться Ти щось хочеш? Пустіть мене погуляти На вулицю? Куди-небудь, невиразно кажу, бо сам надіюсь гайнути в ліс Та про це краще не заїкатись, бо одразу скажуть, там ще бандити Що мені тільки робити з тобою, трохи прояснюється обличчя матері І це вже добра прикмета для мене Ну скажи, Шибенику, що робити з тобою? Що? Пустити, та й годі Пустити, кажеш? Докірливо хитає головою. А тож, радію я, обхоплюю матір руками, а очі підводжу вгору. Це, бачу, матері подобається. Вона пильно вдивляється в мене, каже, що я клаповухий, з чим я охоче погоджуюсь. А далі защипує гудзик на ковнірі і махає рукою. Катає же причепливий, тільки ж гляди, не порви моїх останніх чобіт не молоти ними, як ціпом землю, не влась по самісінькі вуха в калюжі та баюри, та не дражни по всіх кутках собак і не счеплюйся битись. Добре, мати! Вже за дверею хоче гукаю я і одразу ж забуваю все, чого мені не можна робити. Бо попереду воля до самого вечора. Коли я прожогом вискакую на вулицю, за сусідню годину чує лукаво і вгідливо «гій». Так може вітатися зі мною тільки Петро Шевчик. Якої тільки каверзи не приховано в цьому «гій». Хоча ми з Петром однолітки, він вважає, що йому треба старшувати надо мною. Бо минулого року вже пас три корови, а я тільки вертівся біля діда і його ремесла. Та коли треба, попасав нашу сиву та ранкувато від старості кобилу. Через неї не раз мене брала на глузи пастушня. По-перше, наша коняка була здирцею. Не погодуючись ласом її з рук, ні за що не сядеш на неї. По-друге, ніяк її не можна було пустити в вгалоб. А спробуєш? Гляди за ногу вкусить. І тому, коли були перегони, я завжди горюючи лишався позад усіх і тільки мріяв про той час, коли доведеться мчати на справжньому коні. За плоту Петро зверхньо, як навчився у старших пастухів, поглядає на мене і знову каже гі Я зразу розумію, куди тече вода, але співчуттям питає вдовиченка. «Це на тебе давно гикавка напала?» «Та ні, я тільки тебе побачив». Підсміються Петро і очима проштрикує мої чоботи У мамині взувся Колись були мамині, тепер мої Твої? А тож Мати собі купили нові, а ці мені дісталися в спадок А ти часом не брешеш? Темне Петрове обличчя стає спантеличеним. Він і вірить, і не вірить мені Побіжись, питайся, моя хата оздечки Недбало показує пальцем бік своєї причілкової стіни. «Хммм, пофортунуло тобі!» – вже заздрісно говорить Петро. Хоча б здавалося, чого йому завидувати, коли він мав справжнісінькі чоботи шити на його ногу? «Петре, давай гайнемо в ліс!» «Чого ми там ще не бачили?» – підозріло дивиться на мене. «Чого?» Ловлю очима синю діброву, що наче викупуються у весняній воді. Побачимо ліс та й годі. Найшов чим здивувати, що я з роду віку цього добра не бачив. То як хочеш, добираюся бігти. Стривай. Петро трохи розмірковує, перелазить через тин, стає поперед мене і вже владно каже. Ходімо за мною. «Оце добре, що ти попереду підеш», – безневинно кажу. «А чого добре?» – з-за плеча недовірливо поглянув на мене Петро. «Бо в мене чоботи сухішими будуть». «Хитрий який», – насупився пастушок. «Спочатку я піду попереду, а потім ти». Коли ми обминаємо липовий шлях і опиняємося у долинці, нас оточує воркування струмків. Співаючи, вони заклопотано поспішають собі і до Ставків, і до Толеват, і на Ведмежу долину, де в'юниця річечка. Вона ще спить собі, а струмки вже б'ють у бубни і витанцьовують на її кризі. Та й ми теж починаємо танцювати, і зараз вся командирська пиха сповзла з розпашілого Петрового обличчя. І як тільки не вививається він на кризі – Перекривлюючи танцювання То свого дядька Миколи То тітки Насті То дядька Єрмолая Що підпивши, вибиває ногами Наче колодами Ще й приказує Гото, то, готто то В обох нас уже обляпані Не тільки чоботи А й полотняні штаненята І катанки Недалеко тріснула крига Чуєш? Пригинаючи таємниче питає Петро Чую А знаєш, що воно? Ні Це щука хвостом лід розбиває В неї такий крипкий хвіст Як залізо Це зараз невелика вдарила А то буває, як махне Так і виб'є у полонину А з неї отакене хвостище прогляне Іноді, як пофортунить Рибалка й вихоплює щуку за хвіст на берег ми прослухаємось до річки І вона знову затріщала за верболозами Там теж ударила хвостом невелика щука Бо ополонки не пробила Веселі і забрехані входимо в ліс На ньому зараз у верховітті і низам гуляють шуми Це, видать, очікують весну, гумонить душа лісу Хоча я й дуже люблю ліс, але побоюсь його душі вона як розсердиться, то заведе тебе в такі недрі, Де люди не ходять, де сокири не гуляє. А ще я люблю, як із лісу несподівано вигулькне хата. заскриплять воріця, побіжить стежки до саду до пасічиська. Я люблю, коли березовий сік накрапляє із жолобка, Він так гарно вистукує, тьоп-тьоп, Що неодмінно завернеш до нього і присядеш на впочепки. Також люблю напасти на лісове джерело і дивитись, як воно коловертнем викручується з глибини. І люблю, коли гриби, обнявшись, мов брати, збирають на свої шапки росу. І люблю восени по колінах ходити в листі, коли так гарно червоніє калина і пахнуть опеньки. Я охоплюю обома руками березу, притуляючись вухом до неї. Але вона мовчить бо ще не розмерзлася під корою сік, ще мертве у лісі. На вершечку береста обізвалася Сойка. Ми подивились на її лискучий дзеркальця, а Петро запитав, «Знаєш, чому Сойка ніяк не може долетіти до вирію?» «Чому?» «Бо в неї в голові нема однієї клепки. Пролетить день, а потім неодмінно хоче взнати, скільки ж вона відмахала верст». І летить назад. Хм, дивуюсь я й прислухаюсь до пісеньки, що її сойка безсовісно вкрала якоїсь пташини. Сойка підступна птиця, вона мастак нищити дрібне птаство і їхнім же голосом веселити себе. Заєць, заєць! кричить Петро і кидається бігти до Крутояру. Поміж деревами, не дуже побоюючись нас, Проскакує виходлий за зиму в Ухань і знихає Підліску. «От аби зрушниця була», – жалкує Петро, – «а я анічутінку не жалкую, бо дуже не люблю, коли додому вертаються мисливці, а за їхніми поясами погойдується закривавлена дичина. Чим той бідний заєць провинився перед звіриною, птахами і людьми?» Враз я нахиляюся до кружечка ніздрястого снігу, що зеленкуватим ковніром охопив молоденького бересклета. Щось, наче пальцем пробило сніг. Я розгортаю його і бачу ніжно, ще зачохлену під підсніжника. Це він відхукав дірочку в снігу і потягнувся до сонця. Виходить, уже не мертвий ліс бо лебеді принесли на своїх крилах весну і життя. Розділ другий. Дід говорить, що з мене щось буде. Бабуся охоче з ним погоджується. А мати коли як. Частіше вона похитує головою і каже зовсім не те, що всміхалось в медні. Може з нього і буде якийсь толк, якщо без толоч, он звідти вийде. І пальцем показувала на те самісіньке місце на яке при нагоді й тепер декому показують. Але Бестолоч он звідти не дуже поспішає виходити. Їй, видать, сподобалась моя Макітра, яку чогось потрапили на рівні, а кручені мізки. Дорослі геть чисто все бачать, що є і чого немає в голові малого. Отож тепер у моїх мізках крепко хазяйнує Бестолоч. І не подумайте, що я вже такий, Затятий або якийсь каламутник Я не дуже кривлюсь, коли треба щось робити Охоче допомагаю дідусеві Пасу нашу вреднючу коняку Рубаю дрова Залюбки гострю сапи Люблю з мамою щось садити Або розстеляти по весняній воді І зіллю полотно Без охоти, а все-таки потроху Цюкаю сапкою на городі І не вважаю себе ледащим Та є в мене коли послухати одних – слабість, а коли повірити іншим – дурість. Саме вона і завдає найбільшого клопоту та лиха. Якось я, швидко самотужки, навчився читати. І вже на свої дев'ять років немало проковтнув добра і мотлуху, якого ще не встигли докурити в моєму селі. Читав як обзаря і ниву, казки і якісь безпочатку і кінця романи, «За дніпровську відьму» або «Чорний ворон» і «Закривавлена рука», і «Три дами» і «Червоний валет», а також різні книжечки, видані петлюрівцями, січовими стрільцями та червоною армією. І вже тоді мені одні слова сяяли, мов зорі, а інші туманили голову. В якійсь розчарпаній книжці я, наприклад, вичитав, як став дичавіти один чоловік, що покинув місто. Я сподівався, що далі підуть пригоди, подібні до пригод Робінзона Крузо, але наступні сторінки глибоко поранили моє серце. Крайньою межею здичавіння виявилося оселення того громадянина у степах. Там він став горати, сіяти землю і навіть мастити свої чоботи дьогтем. Тоді я не знав, чим і ще, окрім дьогтю, можна мастити взуття. Я знав лише, що взуття це вже розкіш. В ту пору розрухи, чинбарі за ремінь здирали шкуру, і добрі чоботи обходились у двадцять двадцять п'ять пудів пашні, а оранка, особливо весняна, вважалася святим ділом. Я пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів із раннім плугом. Коли ж вони повертались увечері додому, їх стрічали старі й малі. А яка то була радість, коли орач виймав тобі з торми шматок причерствілого хліба і казав, що він зайця, Це був найкращий хліб мого дитинства. А хіба не святом ставав той день, коли ти сам торкався до чепіг і проводив свою першу борозну? І досі з глибини років озивається голос мого батька, який одного прихмареного ранку поставив мене малого, радісного і схвильованого доплуга, а сам став біля коней. Дома він про нашу працю говорив як про щось героїчне. Хмари йдуть на нас, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за нами, а ми собі оримо та й оримо поле. З щедрівок, які взимку виспівувались під вікнами добрих людей, я знав, що за плугом навіть сам Бог ходив, а богоматір носила їсти орача. Тому й досі, коли я в полі бачу образ жінки, що несе обід уже неорачеві, а трактористу чи комбайнеру, в моїй душі трепотно сходяться ранкові легенди минулого сьогоднішнім днем. А ота книжна погорда доселянина і його кривної праці породила в мені першу відразу до пихи. Де б не вищирювала вона свої ікла? Чи з житейського щодення, чи з книги, бо в книжці злелієне слово має бути справжнім святом душі і мислі. Я мало тоді зустрічався з карбами людського духу, та гріх було б гудити в ті часи. Вони були по-своєму прекрасні». Мати, коли я, забувши все на світі, припадав до роздобутої книги, не раз гримала на мене. Святий Дух з нами, і що це за хлопець? Знову припав до чогось, наче замовлений. Та спом'янись і спом'ятайся нарешті, бо ось, дечки зараз усе полетить у піч. Правда, у піч вона так і не кинула жодної книжки. Але повсякчас пасла мене очима, побоюючись, що читання не підвередило її дитину. Мамо, і що там тільки може підвередити? Що? А звідки я знаю? То чого ж таке говорити? Бо люди кажуть. Він прочитав один розумник геть усю Біблію і позбувся того, що мав у черепку. Показуючи пальцем на лоба, страхає мене святим письмом. «Я ж Біблію не читаю!» «В тебе, вітрогони, гляди, хватить розуму і до неї допастись!» Я знав, коли вже мова переходила на розум, то краще мовчати. В день, навіть взимку, я ще міг сяк так хитрувати, але ввечері діло моє було гибле. Мати, гримнувши в сотий раз на оглашеного читальника, задмухувала сліпака і вже в темені мусив додумувати про якогось князя або графа, чи його уразить рокова куля чи стріла купідона. Через отой поганий бензином заправлений сліпак, що весь час фахкотів і погрожував вибухнути, я найбільше ремстував на матір, а далі додумався перехитрити її. Коли в хаті всі, окрім цвіркуна, засинали, я шпинках підходив до печі, витягав з її челюстей жарину, роздмухував вогник, засвічував каганець і забирався з ним на піч. Тут я його так вмощував у закапелок, що світло не падало на хату. А ось тепер до мене починали стікатися царі і князі, запорожці й стрільці, чорти й відьми. Тоді ще по селах і навколо них жила всяка нечиста сила. Вона, як могла, збиткувалась над хліборобом, його худібкою та посівами. І коли хтось ловив чорта чи відьму, теж не милував їх. Відьмі, як правило, відрубували руку, щоб вона не здоювала корів, а чорта найчастіше запрягали в плуга, і він орав доти, поки не відкидав копита». Найбільше ж у нашому селі доводилось воювати з нечистою силою дядьку Миколі. Де він тільки не ловив її. І в комині, де чорт зустрічався зі своєю сажею підмальованою коханою відьмою. І в комирчині, де безсовісний біс ласував салом, І у вершах, куди забирався дідько на дурничку жарти рибу і під містком. І в дуплавих вербах, і в копанках, і в тих мірках-солом'яниках, яким безп'ятий наміряє горобців на вечерю. І хоча нечиста сила по-своєму мудрувала, як перехитрити свого ворога, з цього ніде нічого не виходило. Дядько Микола завжди ставав переможцем. За своє життя він стільки повідрубував у нечисті хвостів, ратиці, рогів, що все це не вмістилось би і на віз. Коли б на цей товар знайшовся покупець, то мав би я грошей більше, ніж сміття, похвалився дядько Микола. А його дружина від такого неподобства тьху і підіймала руку до образів, а далі ціпала на мужа кулаки». Я не був таким хоробрим, як дядько Микола, і не мав йому сокири, тому вночі тремтів і завмирав над тими казками, з яких, наче з лантуха, аж сипалася різна страховина. Та, коли серце вже зупинялось від переляку, приходила полегкість, десь зовсім недалеко, глупу ніч прокльовували голоси півнів. Тому я й досі люблю ту пору, коли півні своїми крилами проганяють темінь і нечисту силу, а співом починають новий день. Через якийсь час мати дізналася про мої хитрування з каганцем, і винен у цьому був тільки я. З якоїсь страшнецької каски на мою бідну голову витрусилося стільки чортів, болотяників і водяних, що вони, знахабнівши, почали визирати з усіх шпарин, восолоплювати язики і навіть літали по хаті. Я необережно зиркнув на жертку над ліжком, побачив на ній чорта і скрикнув. Правда, одразу ж виявилося, що то був не чорт, а чорні дідові штани. Та ця помилка дорого коштувала мені. Мати почала на ніч замикати каганчика у прискринку. До нього я вже ніяк не міг добратися. Отак, вперше нечиста сила хотіла розлучити мене з друкованим словом. Та це було не найгірше. Страшне почалось значно пізніше, коли нечиста сила розбирала... Та не прощала мої книги і в кожному рядку вишукувала ворожі прояви – різну апологетику, збочення, селянську обмеженість, селянські дрібновласницькі тенденції і ще якусь погань. Дядько Миколо, як іноді бракувало вашої сокири, щоб відтинати хоча б хвости отій тій нечисті, що залазила в селово, як плодожерка в яблуко? Та повернуся знову до злощасного каганчика. Я кілька днів і і так добирався до скрині, підшукував у залізячі різні ключі, але з цього нічого не вийшло. Та зневіра не дуже довго крутилася біля мене. Через кілька днів мені спало на думку вихимерувати свого сліпака. Робив я його весело, швидко і просто – Дідовою ножівкою відчекрижив денце французького патрону. Знизу в шийку втягнув гніт. Все це пропустив через серцевину кукурудзяного качана і ним наглухо зачопив невелику бляшанку з бензином. Не знаю, чи була задоволена мати своєю вигадкою, а моя мені аж сміялася. Мати помітила, що зі мною щось коїться, недовірливо поторгала ляду скрині, а я, щоб не пирхнути, вискочив з хати. Та зробити каганчика було значно легше, ніж дістати книгу. В пошуках її я обходив мало не все село, позбувся своїх мизерних дитячих скарбів, а інколи забирався на засторонок чи вишки, де неслися кури. Отак я й познайомився з міновим господарством ще в 21-му році. На ярмарку за тоненьку книжечку, три торби реготу я віддав безсовісному крамареві аж п'ять крашанок, знайдених на вишках в купельці отої Зазулястої, що завжди норовить потаємно вивести курчат, бо дуже хотілося посміятись. Та недарма кажуть дасть Бог купця, а дітко розгуця. Хтось, про мій торг, переказав матері. І дома за ці три торби Реготу мав я аж сім смутків. От так і дізнаєшся, найбільше з цих торб Реготу сміявся й мій далекий родич Гива. Він, довідавшись про мою комерцію, аж затанцював у себе на таку і затанцювали всі його кучері, яким завжди було тісно під шапкою. Я добре знав, як дражнити Гиву. Під баранічою шапкою баранячі кучері. Але на цей раз ніщо не могло розсердити розвеселілого хлопця. Його видовжені з веселою недовірою очі, що вже в 14 років найбільше трималися під лоб'я, аж сльозились від сміху. Оце комерція та комерція, що куп, то й луп. Тримаючи в руці шапку, витанцьовував Гива по клуні і ніяк не міг взятися за ціпа. І за це малому молотнику он як могло перепасти. Гивені батьки дуже хотіли бути багатими, але так, щоб усім людям здавалося, що вони бідні, як мак на четверо. Клята гонитва за багатством навчила їх не берегти ні себе, ні дітей своїх, ні худоби, ні слова, яке де треба й не треба, хитрувало, криводушничало і прибіднювалося. «Хіба ж це воли!» – махав рукою на свою таки добрячу, крутогрогу худобину дядько Володимир. «Це не тягло кістки й хвороби, зашиті у шкуру, дурно тільки харч переводить». Люди раз у раз чули, що в дядька Володимира найменше родить кіп у полі, копець луці, а картоплі в городі Співчували йому в очі і сміялися поза очі Щоб до нього менше заглядали сусіди і непрохані гості, обережний дядечко хитро приладнав на сінешних дверях клямку Зачиняй за собою двері, а клямка зовні сама заходить на прибоїць і хто не підійде до порога, бачить, що нікого нема дома. Коли до дядька Володимира хто звертався з позичкою, він спочатку ставав глухим, а далі або мовчав, або таке молов, що хоч святих виносить з хати. Навіть у 1921 році, коли в нас люди орудували мільйонами, Дядька Володимира, як він казав, не було за душею і щербатої копійки. «Куди ж ви їх, Володимира, діваєте? Чи солите? Чи квасите? Чи свіжими поїдаєте?» Іноді під чаркою допитувався дядько Микола. Тоді дядько Володимир тетарів, корячкуватився, задихався від обурення або довгий час видобував із себе е... І захищався од напасника піднятою карлючкою вказівного пальця. Але дядько Микола знав, як можна обірвати і це е. Він безневинними очима дивився на дядька Володимира, похитував головою, а далі прихилявся до його вуха. «А по селі, чуєте, пішов розголос?» що ви гроші мірками міряєте. Від такого дядько Володимир одразу червонів, наче квітка, хапався за шапку і тікав додому. Найцікавіше було послухати десь у бесіді розмову дядька Володимира з дядьком Миколою. Дядько Володимир, випивши чарку, ще більше прибіднювався, а справжнісінький злидар дядько Микола ставав багатим як цар. Він і схожий був на останнього нашого імператора, тільки мав більше вуса і душу. Хіба в цьому році жито? Підпираючи рукою голову, так почалився дядько Володимир, що здавалося сльоза от-от капне у миску з варениками. Одні-от та житець, а не жито. А в мене ж вродила я. Зерно хоч на оберемок, наче дрова клади, не моргнувши оком, говорив дядько Микола. Давно в моїй клуні не було такого раю. Везеш декому, на широкий вид дядька Володимира виходила заздрість, а тут аж в очах тьміє. Одна біда йде з подвір'я, свіжа входить у ворота. Нічого нема тобі ні від місяця, ні від сонця, ні від короби на білу, ні від свині ратиці. Навіть моя чорна льоха підвела, опоросилась і почавила приплід. Невже увесь почавила? Щиро серно дивується дядько Микола, наче й не знає, що Володимирова льоха притовкла тільки одне порося. Вважайте, що весь до останньої шерстинки ще більше печаляться дядько Володимир і накриває очі повіками. Та й скільки тих поросят було, у мене й свині норовлять перейти на коров'ячий припліт. Дядько ж Миколи брови хитрувато підстрибують угору і аж тремтять від прихованої радості. А моя ж гряба, чуєте, наче кролиха старається, як на чотирнадцять то шістнадцятеро приведе, і всі вмовлинки. «Щістнадцятеро?» – вражено вигукував дядько Володимир. «Та що ви, Миколо, то не може бути!» «Хіба вам далеко ходити? Попитайте моїх вуличан, вони теж усіх завидують мені, як і ви!» «Та що вуличани?» Дідич із літина приходив, калиткою підняв трусив під моїм вухом. Усю грошву віддавав за Льоху, а я її і за торбу червонців не продам. Хм, фортунить же вам. Та ще й як фортунить. Саме щастя над вами торбує трусить. От цього я вже не бачив. А чого не бачу, казати не буду, пускав дядя Микола шельмувати посмішку на підборіддя. І куди ж ви діваєте своїх поросят? Нетерпиливо дядько Володимир, і на торг вивозимо, і самі йому, бо в мене всі якось позвикали до поросятини, яким би я був господарем, аби вставав чи лягав без неї. І всі, крім дядька Володимира, починали сміятися, бо знали, що на сніданні і вечері в дядька Миколи парувала сама картопля. Володимирові ж діти мали зовсім іншу вдачу і, де можна, підсміювались над хитруванням своїх батьків. Ось і зараз гива припав до щілини брами і далі тихесенько засміявся. «Пішов, мій баточку з горохом на торг, оце повернеться тільки ввечері». «А чого ж аж увечері?» «Та він раніше ніяк не складе ціни за той горох, правитиме за нього». Як за чорний перець, і малий молотник почав заганяти кучерів в шапку. «А тобі не кортить на торг?» «Перекортіло, наторгувався», – похмуро кажу я, згадуючи свої злощасні три торби реготу. Гива пильно подивився на мене і розсудливо сказав, «А твоєму хлопче лиху, коли крепко подумать, можна зарадити». Зарадиш, коли в кишені вітер не хоче свистіти Безнадійно зітхнув я Знову був поткнувся на вишки Знайшов нове гніздо з зулястої, А під нею, хитрюгою вже горчата прокльовувались А ти не поніс їх крамареві? Засміявся гива Ні, побіг до хати Ото була радість Мати вже думала, що тхір або собака з'їв зозулясту зу «А ти дуже хочеш мати книжки!» «І не питай!» – посмутнішав я. «То ми розживемося на них!» – заскакали бісики в насмішкуватих хоча гиви. «Ось я тобі на самий великий день справжню комерцію зроблю!» «На великдень? день?» «Ге-ге! Оцей родий дітько, що продав тобі три реготу, на Великдень день бере не тільки цілі крашанки, але й битки!» Він дуже ласидо до яєць, накришує їх у миску, солить і їсть ложкою, наче кашу, сам бачив. Ну і що з того? Ніяк не можу второпати, куди тягне Гива мотузочок. Що? От за великодні битки і накупуєш собі книг. Де ж я цих биток наберу? На товчемо на цвинтарі, впевнено каже Гива. Я тобі до Великодня зроблю вощанку, і ти нею здобудеш цілу торбу крашанок. Що торбу? Цілісінький мішок. Не треба мені мішка. Ну, це вже сам ти висі, скільки тобі треба. Головне, я тобі зроблю справжню комерцію, а не те, що куп, то й луп. Засміявся і махнув ціпом гива. У Великодній четверг ми в нашій клуні потайки взялись за роботу. Гива обережно циганською голкою висвердлив у крашенці дірочку, заструмив у неї стеблинку метлички та й висмоктав білок і жовток. Далі ми вже в гивеній хаті розігрили грудку воску і щипаючи його почали розкатувати тоненькі-тоненькі ниточки. Ми ними наповнили порожню крашанку і поставили її нізком донизу біля вогню. Коли віск розтопився, крашанку охолодили, покрасили і запишались. Вощанка вийшла на славу. Не чувайтесь тепер, крамаренкові книги, не минете моїх рук. Ось і Великдень зверху задзвонив усі дзвони. А низом розтили веснянки У церкві вистоювала старість Біля церкви зустрічалася молодість і любов А під ними бавилося наше дитинство Біля могутніх прицерковних ясенів я зустрівся з Гивою Він кинув у гору вії і брови Покосував на мою вощанку і пошепки запитав Торбу захопив? Для чого? «А куди будеш класти битки?» «В кишеню!» Ет нема в тебе, як говорить Юр Хрим, зображення розуму! Скільки їх у кишеню покладеш!» «Та й потовчуться вони там на кашу!» «Я хотів тобі справжню комерцію зробити, а ти...» І він невдоволено обертається до своїх товаришів. Першим до мене підскочив Миколай Іван. Він міцно затис у руці крашенку, пофарбовану відваром вільхової кори, і жваво запитав Потовкаємось? Та ні, почекаю, неохоче кажу, бо хіба ж можна забити свого сусіда, як не яка в мене ж хвощанка? Кого ж ти чекатимеш? Може, вчорашнього дня, сміється Іван, він уже встиг набити повну кишеню биток. Може, тремтиш над своєю? Показує одним оком на мою ващанку. Чого мені тремтіти? А може вона тебе родила? Хихикаючи допікає оцупкувати Іван, а навколо його веселої кирпочки вибиваються і зникає дві ямки. Я починаю сурмонитись. Коли так, тримай свою. Тримаю і тремчу, сміливо підставляє кулак із своєю крашенкою. Я злегка б'ю по Івановій крашанці, але ні його, ні моя не піддаються. Тоді я б'ю сильніше. І павучки тріщин розповзаються і по моїй, і по Івановій вощанці. Ми спочатку з жалем дивимося на руїни своїх хитрувань, а далі починаємо сміятися. Іван веселішає, а я сумнішою, бо відразу пропала Надія на книжки, що лежать собі поміж залізячим з синькою і манійкою, не знаючи, як за ними крається чиясь душа. Навіть справжня гивина кумерція не допомогла. Як не везе, то не везе. Тому і довелося мені сьогодні звернутися до колишнього підписаря Юхрима Бабенка, якого люди поза очі звали пройдошним, халапутним, слизькооким і розпонесучим сином. Та це не заважало Юхриму думати про себе, що він розумніший за всіх у селі і чекати свого часу. Він усе хотів вирватися у будь-яке, аби тільки начальство і де міг з-під тишка кусав і обріхував отих керівників у свитах і шинелях, що, ледве вміючи підписатися, у революцію розписувалися за нову владу своєю кров'ю. Єдине, що мав гарного бабенко – це почерк. Дивно було, як артистично красиві літери вміщували різну погань, що вимісковувала Юхримова голова. Зараз Юхрим, хизуючись під писарською вченістю, пишається серед парубків, лускає насіння і підсміюється над дівчатами, що співаючи «Садять Василя зілля юності». Це тільки в пісні таке може бути, що першим часом дівчина садить квітку кохання, другим часом поливає, а третім уже бере цвіт у свій вінок молодості, і з ним йде до судженого. є Хрими. З опаскою торкає парубка за непростецьке, а з мудруватим вирізом галіфе, в кишенях якого вмістилося б по-доброму поросяті. Тоді саме у нас пішла мода на галіфе. Чим більше, тим краще. Ти язиком говори, руками свободи не давай. Вони в тебе земляничним милом не пахнуть. Юхрим застережливо піднімає палець правої руки, а лівою поправляє своє зобичене галіфе. Чого тобі, нечестивцю? Може, я по параграфу похрестуватися хочеш? Ні, розгублено дивлюся на округлені щоки і підбірчасті уста парубка. Та чого ж притирився? Яке соображення розуму мав? Сам з задоволенням прислухається до своєї мови. У вас книжки є? Про чорні, чи з розмишленіми? Ні, може, є без розмишленій. Усе в мене є, але тобі до того пусть вирінку, що зватами ж ми розкидаю міськами, не можемо бути. А чого, сміливішою я, може, на чомусь зійдемось? Хіба що на ремінцеві, веселішає парубок, соскочився натурально за ним. Не дуже. І які у вас є книжки? Возможні і навіть невозможні, що згадує їх Рим і гікає. «Але я знаю, що тобі найбільше підійдуть пригоди Тома Сойера, і вони є в дядька Юхрима!» У мене аж у грудях тенькнуло, бо скільки я чув про ті незвичайні пригоди, аж ось і напав на їхній слід. У моїх очах починає желісніти прохання, і я підробляю свої слова під Юхримові. «Дядьку, а ви мені натурально не можете дати пригоди Тома Сойера?» «Возможна чи невозможна така можливість. «Але цим старанням я тільки пошкодив собі». Йогрим одразу набурмилився, а голос його заскріпів моргвіртка. «Насмішечки, заводіяко, починаєш сорожати над старшими. Де ти взявся такий дзельгований? Гляди, щоб зараз мульку не стало тобі!» «Які насмішечки? Що, водятьку, хіба можна насміхатися над старшими?» Та ще у Великодні свята. Мова моя була, напевно, такою щиросердною, що і Хрим трохи заспокоївся. Є ж такі недоколихані, що не мають ані поняття, ані елеганції, а тільки й зображають насмішечки собі. На когось гніваються очі й уста, окантовані грубими пружками. «Еге ж», – погоджуюсь я, – та дасте мені пригоди Тома а нащо вона тобі? Читати? Читати? знизує вузькими плечима парубок, неначе я щось несосвітне сказав і вибирає з жмені соняшникого насіння одну гарбузову. Вона наводить його на якусь думку, і він нахиляється до мене. Добре, дам тобі посирінку почитати книгу, але принеси за це в подяку дядькою Хриму чотири склянки гарбузового насіння. «Міріть точно, бо я примірятиму!» «У мене так на шармака не вискочиш!» Надія моя розпозається по цвинтарі, але я хапаю за її клапті. «Дядькою Хриме, то я вам це насіння, може, восени принесу, бо де його тепер дістанеш?» «До осені книжка положить, не бійся, ще її не струблять!» «Пам'ятай, дядькою Хрим натурально полюбляє смажене гарбузове насіння!» Він відвертається від мене, дженджуристе поправляє галіфе картуз і починає скалити зуби до дівчат. А ти стій на цвинтарі і ламай собі голову, де дістати насінняю хриму. Будай він одні гарбузи мав у дівчат. Ні. Таки невезучим народився я, та й годі. Недарма ж каже мати, що хто вродився в маї, то все життя має маятись. І на яку часину помер мій Великдень Як поки я не забрався З такими ж, як сам З битошниками на От Отот ми вже порозкушували Біля дзвонів І вуха залишились цілі На Великдень навіть дзвонар Шанує наші вуха і чуби Одразу ж Після свят я помітив, що мати Перед тим, як не діти блузку Підперізуються чим сполотняним Схожим на довжелезну Вузьку торбину Мамо, а що то ви носите, здивувався я Це такий жіночий пояс? Дурненький, посміхнулася мати От і швидко зав'язала свій химерний пояс Скажіть, мамо, що ж тобі казати? Це отак я вигріваю на собі насіння гарбузове насіння Гарбузове? Про всякий випадок недовірливо поглянув на матір Чи не дізналась вона про мою розмову з Юхримом А тепер і підсміюється наді мною? бо в нас і дома, і в селі ніколи не переводилась насмішка і перець на язиці. Тож сказала, що гарбузове. Вона захворіла, чи як, що треба відігрівати. Обережно випитую, щоб не попастись у сельце. Скажеш таке, це для того виношую, щоб у ньому раніше прокидалося життя, і щоб гарбузи були більшими. Ти ж бачив, що в нас гарбузи як під свинки лежать. Бачив, тож бо і воно, вигрівання дуже пособляє. Але мене не так зацікавило вигрівання, як саме насіння. От аби мати загубила пояс, то мав би їх хрим, щоб трощити, а я читати. І закружляли мої думки навколо пояса, мов не для біля вогню. Я знав, що це крутиться ота от сама безтолоч, яка не виходить он звідти, але вже не міг нічого зробити з собою. І, може, довго б я мудрував біля того пояса, аби раптом не пофортунуло мені. Сьогодні мати почала діставати з комори, скрині, сипанки, з-під і навіть з-забожниці свої вузлики. В них лежало все те, що далі зійде, зацвіте, закрасується і перев'ється по всьому городі. Огірки квасоля біла, ряба і фіалкова, безлузкий горок, турецький біп, чорне просе на розвод, кукуруза джовта і червона, Капуста, буряки, мак, морква, петрушка, цибуля, часник, наут, соняшник, кручені паничі, негідки, чорнобривці, гвоздика і ще всяка всячина. Мати радісно перебрала своє добро, хвалилася його силою і вже бачила себе в городі посеред літа, коли ноги веселить роса, а очі й руки різне зілля. Я теж у думках забирався в горох або нахиляв до себе співучі маківки, та це не заважало мені найбільше придивлятися до вузликів із гарбузовим насіння. Вони були чималі, і дещицю можна було б з них підібрати. Щоб не дуже старатися самому, я попросив трохи його у матері, але вона, поскупившись, дала мені лише одну пучку. Більше не можна Михайлику, бо це насіння. В її устах і душі насіння було святим словом. І хоч не раз вона нарікала на свою мужицьку долю з її вічними супутниками, нестатками, злиннями, проте нічого так не любила, як землю. Мати вірила, земля усе знає, що говорить чи думає чоловік. Вона може гніватись і бути доброю, і на сабоні тихенько розмовляла з нею, довіряючи своїй радості, болі і просячи, щоб вона родила на долю всякого, і роботящого, і ледящого. Коли на огороді з'являвся перший пуп'яна когірка, чи зацвітав повернутий до сонця соняшник, мати брала мене малого за руку і вела подивитися на це диво. І тоді в блакитних очах її назбирувало стільки радості, наче вона була скарбничим усієї землі. Вона перша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінні гороби, калину. Вона першою показала, як плаче від радості дерево, коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує оп'яніли джміль. Від неї першої я почув про прокалинулий міст, До якого і досі тягнуся думкою і серцем. Забувши за мене, мати починає тихцем розмовляти з насінням, Одне вихваляючи, а друге жаліючи або навіть гудячи. «Ой, Гороше, Гороше, чого ти минулого літа допустив до себе черву?» Докоряє вона добірним горошинам. Гляди, в цьому році не зроби такого. А ти, бобе, чому почорнів? Яка журба тебе поїдом їсть? З двору входить дідусь, він дивиться, що робиться на столі, і посміхається. Почалось бабське чаклування. Тату, хіба можна таке казати? аж ніби страхається мама. Їй і досі вдивовижу, що дідусь не так тримається землі, як свого ремесла. «Не можна, не можна!» – одразу ж погоджується свекор. Цей час на вулиці гуркоче під вода, і коли наших воріт зупиняються вимершавлені коні. Дідусь придивляється до селянина, що злазить з воза і добродушно глузує. «І ми, коли подумати, люди непрості!» До нас теж міністри заїжджають. «Які міністри?» – одразу стрипинувся я, надіючись почути щось цікаве. Дідусь тиця пальцем у вікно. «Бачиш, он дядька в постолах, що відчиняє ворота?» «Бачу, це і є міністр». «Таке скажете?» – сміюся я. «Ти не смійся, справжнісінького міністра бачиш», – запевняє дідусь. Скажіть, хіба я не читав і не бачив у журналі Нива, якими були міністри? А про таких не читав, і в журналах їх не друкували. Дід виходить з хати, а за ним вибігає і я, бо ще ж не кожен день до нас приїжджають міністри, якщо не вигадує дідусь. Незнайомий, розумноокий селянин сердечно здоровкається з дідом, питається про його здоров'я, а далі мова йде про погоду і озимину, про невідомих мені людей, про розруху, голод на півдні, політику, бандитів і заграніцу, яка все неситим оком поглядає на нас. Ні, з якого боку не подивись, не схожий дядько стратон на міністра. Нарешті він питає діда, чи той не доведе йому до пуття дерев'яного плуга. Дерев'яного? Перепитав дідусь А де ж на залізного розживешся? Нахмурився дядько Стратон Пішло тепер усе залізо На смерть людську А на життя нічого не залишилось Це правда Зітхає дідусь Де тільки не лежать наші діди З залізом у грудях Трьох братів мав І ні одного не дочекався з війни Найстарший Аж у Франції загинув та журба-журбой, а орати сіяти треба. Ми підходимо до воза, на якому лежить саморобний плуг. І корпус його, і граділь, і колішня – усе зроблено з дерева. Я вперше бачив такого химерного плуга. Рідке жито», – по-своєму говорить дідусь. «Усе, що не подобається йому, він зверідким чи безкорінним». «Хіба у вашому селі нема доброго майстра?» Такого, як ви, немає. Дай комусь, то він з дерева наробить трісок, того, що й приїхав до вас. Доведеться пособити чоловіку. Трохи зневажливо махай рукою на плуга дідусь. Леміш і чересло знайдуться в тебе? Лемеша немає, А чересу може з австрійського багнета зробити. Він з доброї сталі варився. Бо дай на чисті їх на тому світі в смолі Варили. Когось кляне дідусь, а я знаю, що це стосується імперіалістів і мілітарістів, тільки не знаю, яка між ними різниця. Коли дід пішов у майстерню розшукувати щось на Леміш, я тихенько сказав дядьку Стратону. А дідусь, як ви приїхали, хотів посміятися з мене. І замовкаю. Як же він хотів посміятися, здогадався запитати мене дядько Стратон. «А ви не будете сердитись, коли скажу?» «Та, мабуть, не буду». Він сказав, що ви були аж міністром. «Такий був аж міністром», – посміхнувся чоловік і поглянув на свої постоли. «Я пильно дивлюсь на нього, але не схоже, щоб наді мною глузували». «І де ж ви тоді були міністром? В Санкт-Петербурзі?» «Та ні, трохи ближче», – мружиться дядько Стратон. Тоді у Києві? Ні, ще ближче, грають очі і всі 12 золотистих цяток, що весело розмістились на чоловічках Тоді у Вінниці? Зовсім розчаровано дивлюся на дядька Стратона І ще ближче, у своєму селі І що це за мода пішла в дорослих обманювати малих? Кажу, я ображено і, махнувши рукою, повертаю до хати. Але на моє плече лягає цупка рука дядька Стратона. Почекай, неймовірнику, ніхто й не думав тебе обманювати. Я сущу правду кажу тобі, хлопче. То по столицях жили панські міністри, а ми були мужицькими. А ви були з ними заодно? Ні, ми були проти них. А в що ви зодягались? В те, що мали, одні в кожухи, другі в киреї, треті в свитки, четверті в чумарки. Хто мав чоботи, носив чоботи, а хто і по столах ходив. «Скільки світа, стільки й дива!» – сказав на це моя мати. «І за кого ви були?» – питаюсь я далі. «За свою селянську бідняську республіку». Вона великою була. Троє сіл і два хутірці. Та німці, австріяки і гетьманці мали з нами клопіт Ми нікого не пускали до себе, поки нас не розбили А як розбили, то ліси стали нашою республікою А тепер ви, дядьку Стратоне, вже не міністр? Ні, тепер я комбітчик, весело сміється дядько Стратон Такий видать, він ані трохи не журиться, щоб позбувся свого міністерського звання не так, як дехто тепер. З дядьком Стратоном ми прощаємося вже друзями. Він запрошує мене приїхати з дідом у їхнє село. Там ми досі стоїть хата, де збирались усі мужицькі міністри. А їхній прем'єр-міністр тепер головує аж у повітовій споживспілці. Тільки дядько Стратон поїхав додому, до нас надійшов титер. Дідусь говорить, що він... Лусий, мов гуска восени, а ходи має качину. Згадавши це, я одразу веселію, а тетяр, ворушачи капшучистими губами, підозріло зиркає на мене. Далі, смиренно зітхаючи, він одразу починає нарікати на тонке діло політику. Церковний староста вважає себе неабияким політиком, бо заглядав у газету, яку виписує піп. І навіть вихопив з неї десяток незрозумілих ні йому, ні людям слів та ліпить їх, де треба і де не треба. Від міжнародностей він переходить на газ і сіль, яких не докупишся тепер. Чи то за більшовиків парадоксально море пересохло, чи то сіль Антанта по тезисах до Буржазії вивезла, цюкай-цюкай своє. Але дідусь теж делікатно втьокнув його. А ви так зробіть по тезисах, воли увізь та й парадоксально до моря. Там усе взнаєте, ще й солі додому привезете. Титареві не подобається, що дідусь перехоплює його вченість і починає говорити без неї. Поїдеш по шерсть, вернешся стриженим. Бо таке врем'я, ніде нема ніякісінького порядку. «Та як він може бути, коли тепер не те, що солі, навіть народу не стало?» «Та схеменіться, чоловіче, Чого такі смутки висипаєте серед білого дня?» Почав дід совістити старосту. «Де ж це, по-вашому, подівся народ?» «Попитайте про це більшовиків більшовіків! То колись усі були люди, а тепер стали куркулі, середняки і злидні!» «А за помазаника божого ви не бачили злиднів?» Чи тоді навіть кози в золоті ходили? — Кози тоді не ходили в золоті, — відводить на смішку тетар. — Але що було моїм, то було моїм. А тепер ніхто не добере, де моє, де твоє, а де наше. — Он уже, Себастьян, комбічикам нарізав льцовщину. То чи не буде йому, як зміниться власть, нарізки на одному місці? Все може бути, погоджиться дідусь. Іноді навіть за довгий язик буває сяка-така нарізка на іншому місці. Та я не проти, щоб нарізали льцовщину, то поміщицька земля, хитрує титар. А от як предківську почнуть різати. Далеко наперед випустили кури, з яким ділом, чи з політикою прийшли до мене. Титар насуплюється, крутить головою і зітхає. Та треба зробити круг коліс! Тільки така в мене бідність. Та чому ви в комбіт не запишетесь? Там потроху допомагають незаможникам, глизує дідусь, і обличчя титаря береться сузуватим рум'янцем. В цей час на порозі стала мати. Вона окинула поглядом подвір'я і пішла до сусідів. А мені цього тільки треба. Я одразу дзих до хати розшукувати гарбузове насіння. Воно, чекаючи свого часу, лежало на комині. Видивившись у вікна, я розгорнув обидва вузлики і у тривозі подивився на добірні, обведені обідками зерна, що дихали прозорою і легкою лускою. І чому тепер не осіння пора, коли гарбузи б'ють прямо об землю, а потім в їхніх золотистих пазух вибирають слизьке насіння? Хто б тоді помітив оті чотири склянки, які треба занести Йохриму? А от як зараз? Вузлики аж чималенькі, може якось усе й обійдеться? Я знаю, що в мене варто за такі думки відбатожити, але не можу перебороти спокуси. Скочивши на долівку, взяв із мисника гранчасту склянку і холодночі почав на печі наміряти насіння – Дві склянки в одну кишеню, дві в другу. Воно мені здалося на початку пекучим і важким, наче каміння. Далі залишилось навхрест зав'язати вузлики і покласти точнісінько так, як вони лежали. Коли я знов опускаюсь на долівку, з божниці на мене строго дивиться і свариться пучкою сивий Бог Отець, єдиний свідок мого гріхопадіння. З острахом і невеселою радістю, що прибивалась крізь усі тривоги, я вискочив на весняну вулицю, де кожна калюжа тримала в собі клапоть сонця. Воно зараз на всі боки мірками розсипало тепло, розтрушувало проміння, і в ньому так веселіли блакитні хатки, наче хтось запрошував їх до танцю. Під тинами вже вилазила кропива й дурман. А над тинами набухала і прозорилась глея, вишнева брость. Думаючи про своє, я виходжу на другу вулицю. І в цей час збоку чую неласкавий чоловічий голос: Бог дасть жінку добра, Бог, він багатший за нас. Ці слова приглушує гарчання собаки і важкі брязкіт ланцюга. Я оглядаюсь на подвір'я. Обнесене глубким високим частоколом, де затих голос чоловіка, щоб його продовжував собачий гавкіт, крізь нього я чую ще із синей. Звідки ж вони? Та ніби з Херсонщини, байдуже відповів перший голос. Швендіть усякі, а ти подавай, подавай, як на скибочку, то картопельку. Коли вже цей розор закінчиться, з двору наполохано виходить у рам'ї. У розтоптаному взутті глибоко ока ще молода жінка. Її погляд шукає землі, а розгонисті брови летять угору. Збоку до неї тулиться босоногий без картузика хлопчак. Їхні страдні виснаження обличчя припалить темінню далеких доріг і голоду. Жінка зупиняється навпроти мене, потрісканими пальцями поправляє хустку, а в її чорних очах закипають темні сльози. Я й досі пам'ятаю того, хто пожалів її материнству, її дитині скипку насущного хліба. Це був багатий і богомільний чоловік, через руки якого проходили голодом пригнані катеринки, петрики, золоті імперіали і срібні карбованці з великими головами дрібного царя. Я й досі пам'ятаю опасисту постать цього дукача. Він мав святовиду голову й бороду, в нього завжди добре родили поля, луги, лісові загороди, і тільки під перелогом лежала одна душа, лише тому, що він уже помер, не називай його імені. Жінка, схрестивши руки на грудях, боязко озирнулась, шукаючи дворища, яке б не на неї собарнею. А дитя недовірливо з лоба дивилося на мене. На його тонкій шиї похитувалася заважка голова, що вершилася збитими хмелястими кучерями. І тут я згадав про своє насіння, вийняв жменю і подав малому. Він обома ручастами схопив зернята, а потім поглянув на матір. Та кивнула головою і зітхнула точнісінько так, як іноді в недобру годину зітхала моя мати. Потім я висипав у поділ сорочечки хлопчака на з однієї кишені і взявся за другу. Але жінка зупинила мене. Спасибі, дітятко, не треба більше. Ой, не треба, прихилила до мене скорботні очі, розгонисті брови а я на своїй щоці почув дотик її уст і сліз. Хай тобі, дитино, завжди-завжди добре буде поміж людьми. Мене так вразили її сльози і слова, що я теж мало не заплакав з жалю. А може то не жінка, а моя глибокоока селянська доля тоді прихилилася до мене. Вона ще раз обвела мене своїм скорботним поглядом і пішла з дітям прямо на мою вулицю. Між вишняками раз і вдруге майнула її хустка, і вже нема ні жінки, ні її глибоких очей, ні дитяти з хмилинами кучерів. А я начеснув виходжу з людського страждання і довго дивлюся йому вслід. З подвір'я до кача виходить довжелезна чорна свиня. На її шиї погойдується дерев'яна колодка, І на ній, і на морді, і на ратицях свині Гусне картопля натовч. «А ти подавай, подавай, як на скибочку та картопельку, Знову заскрипів голос дукача, І я з огидою пішов від височеного частоколу І глухих воріт. «А от куди мені далі подітися? Чи повернутися додому, чи йти до юхрима бабенка?» Може, й розщедриться він, і за дві склянки на дасть почитати книгу. Догнав чи не догнав, а побігти можна. Я вже біжу з вулички у вуличку, а назустріч мені вітерець кидає зелені вербові галузки і сонечне снування, що ворушиться у гіллі. Юхрима я застаю на другій половині хати. Зараз він уже не в галіфе, а в буденних потертих штанях сидить на лаві і вказівним пальцем правої руки вибиває не то стогін, не то гарчання з балалайки, ще й допомагає їй ногами і співом. От чого ти карапет, от того, що дєннях нет, от чого ж денег нет, Тому що карапет. Біля Юхрима на столі стоїть велика як горнятко-чорнильниця. З неї стирчить товста з обризненим кінцем ручка, а осторонь одних лежить кілька списаних аркушів паперу. Напевно, Юхрим і зараз строчить якийсь матеріал, а щоб краще строчилося, він ще й музикою бавиться. Побачивши мене, старий парубок підкинув Чуприну набік. Оголив набухлу жилу на чолі і засміявся От і гарбузове насіння, соображаю Сам по всіх параграфах прийшло до хати Вгадав путь сверінку Чого йому так сподобалось мене називати путь сверінку? Юхрим бачить, що я мовчу, перепитує Вгадав? Трохи вгадали про я. Чого ж трохи, дивується парубок «Бо так вийшло!» «Що ж у тебе вийшло? Не чотири склянки, як вище сказано було!» Округлились Юхримові очі. «Тільки дві!» «Тоді ти теж трохи не вгадав!» «З цього пива не буде натурально дива!» Насупився Юхрим, мотнув головою і знов почав мордувати балалайку. «А може ви решту до осені почекаєте?» Слово в слово повторюю мамині слова, коли вона згинається перед крамарем з містечка І чі, який кебетний, восени я сам поняття знайду, де брати насіння Безжалісно відрізає старий парубок, не дивлячись на мене То що мені залишається робити? Чи слухати біль і вищання струн? Чи бувайте здорові і через поріг? Я надіваю картозик, обертаюсь і клацю клямкою. — Почекай, пуцверінку. Дай подивлюся, що в тебе за насіння. Раптом так репетує Хрим, наче я оглух від його музики. Він підходить до мене, запускає руку в кишеню, кидає насінину до рота. Вона тільки хрустнула і вже одна шкаралупа поповзла з окантованої губи на Юхримове підборіддя. «Нічого, лускати натурально можна. То я, де вже моє не пропадало, дам тобі за нього почитати казки. А приходи Тома візьмеш, коли розбагатієш по руках». «То давайте свою, одразу повеселіша я». Югрим подає видовжену долоню, я б'ю своєї по ній і примовляю. «За пригоди Тома Сойра, дві склянки тепер і чотири восени». «Не будь циганською дитиною!» – припиняє торг Юхрим. «Кожна книга має в свій час свою ціну!» «А може ви мені дасте пригоди хоч на один день?» «І не проси, і не моли!» – перся Юхрим, наче кілок в горожу. «Береш натурально казки?» «Беру натурально!» – ще раз ляпаю по руці парубка. І він витрушує з мої кишені насіння. Потім з укованою залізом скриньки дістає книжку, ще й великодушно примовляє. Бери та знай по всіх параграфах мою добрість. За скільки ти прочитаєш казки? Днів за чотири. Тоді в неділю й принось. Не забудеш, що в неділю. А хіба ви в неділю не підете на гульню? Зранку до обідні натурально буду дома. Пам'ятай, не принесеш пору? «Буде бідним твоє офіціальне місце!» Злішає його вид, наче я вже встиг утаїти книгу. Побоючись навернутися на материні очі, а що як вона кинулася до насіння і тепер тільки чекай мене? Я подався в долинку до штукового ставочка, де вода розгойдено гралась у піжмурки з сонцем, марами, тінями і вітерцем. На ній інколи скидалася риба і розкручувала коло аж до самої кладки, що одним кінцем трималась на з'їждженому колесі, а другим на березі. Зараз ніхто не прав шмаття, тому я витягнув кладку, зручніше вмостив її на пісочку і взявся за читання. Знизу мене охоплював світ каски, а зверху каски весни. І так мені добре було в їхніх обіймах, що я й не счувся, як сонце поволеньки перейшло на другу половину неба. Тільки тоді я з острохом подумав про домівку, і щоб уникнути лайки і нарікань, прикинув, що варто пошукати в долинці щавлю на борщ. Гляди, за ще й похвалять тебе, якщо. І знов гарбузове насіння почало лізти в голову. Коли неспокійна совість, то нічим її не обманеш Напакувавши повну кишеню молоденького щавлю Я вже трохи безпечніше пішов додому Ось і наша хата Що тільки в ній жде мою збитошну голову Зараз я не дуже стараюся з розгону перескочити перелаз А застрягаю на ньому, видивляючись, що робиться на подвір'ї Городчику і в садку між яблунями снує бабуся і її тінь. Обличчя в бабуні зараз таке, наче вона молиться. Це тому, що вона дуже любить сад, доглядає і уболюває за ним. Кожна в ньому наші поміцно перев'язана стяжками, видертими із рукавів її сорочок. А в катразі, прихилившись до дерева, щось майструє дід. Кашкет спав з його голови, і тому вітерець як хоче бавитися старою поріділою чуприною. Та ось дід помічає мене, спочатку дивується, а далі чмихає. «От і пропажа об'явилася, а ми думали, що тебе десь шкуролупи вхопили». «А нащо таке нососвітне було думати?» «Веселію, бо не схоже на те, щоб гриміло і блискуло наді мною». «Де ж ти на цілий день запропастився? Хіба так можна, дитино?» «Я виглядав, виглядав тебе, а далі і журитися почав». «Е? О, тобі е! Хоч би очмано кому сказав, куди йдеш. А я тобі щось зробив». Дідусь викривлює свої великі напатлені брови і вже добряче посміхається. «І що ж ви зробили?» – наперед починаю радіти. «А що ти просив?» «Вітряка! А що я сказав тобі?» Казали, що попросиш, те й зроблю, бо в мене таким онукам поле не засіяне. Точнісінько повторює дідові слова, бо вони сподобалися мені. Бач, як запам'ятав, сміється дідусь. Потім знімає дашок свіжесенького вулика, виймає звідти справжнього вітряка. Але якого? На його покрівлі розправив крила і гордо підняв голову молодий лебідь. Здавалося, він от-от одірветься от покрівлі і злетить у небо. «Ой, як славно вирвалось у мене!» «Славно кажеш?» – радісно перепитує дідусь. «Дуже гарно!» «Для тебе ж старався!» – віддає мені іграшку дідусь. «А тепер біжи до хати!» «А як мама?» – питаюсь і з опаскою поглядаю на вікна. «Та як завжди...» Спочатку сердилася, а потім занепокоїлася, бігала до сусідів питати про тебе. «Іди!» Я тихесенько відчиняю хатні двері, що з надвору пахнуть горобом і макухою, а з хати хлібом і калачиками, які стоять у нас на всіх вікнах. За столом біля вузликів я знову бачу схилене обличчя мами. Вона вдивляється в якесь насіння і щось пошепки говорить до нього. Напевно, просить, щоб гарно зійшло і вродило. А найближче до матері лежать вузлики з гарбузовим насінням. У мене одразу похололо всередині і нашорошились вуха. Я вже хотів було податися назад, та в цей час мати побачила мене. «Нарешті!» – сказала вона з докором. «Ох, діти, діти!» Відіймає над голубінню очей чорні вії від яких тіні падають аж на вилиці А я, мама, щавлю на долині назбирав На цілий борщ буде Одразу хочу на щось інше звернути материні думки І вивертаю на лаву все, що є в кишені Але яка невдача Разом з щавлем із кишені Вилетіли дві гарбузові насінини І впали на долівку, мов, срібні гроші я злякано поглянув на матір та не побачив гніву на її обличчі. Вона рівно трохи сумовита запитала мене. «Михайле, ти насіння із цих вузликів давав хлопчику з голодного краю?» «Із цих» – похнюпився я, підпираючи спиною двері. Мати повела устами, на яких не сходив смуток, і довго-довго мовчала. «Краще б вона почала гримати, гніватись, нахвалятися, тоді я мав би якесь право гайнути з хати. А так хто знає, що його робити?» «Ти добре, синку, що давав!» Нарешті чую її голос. Вона, роздумуючи, далі вже говорить не мені, собі. «Бо хто й пособить у світі бідному чоловіку, хто дасть йому скипку хліба чи ложку борщу?» «Ніхто!» «Тільки такий самий злидер!» У мене від її слів аж дрогнуло все усередині. Мамо, а звідки ви про хлопчика знаєте? Була в нас та жінка із своїм дитям. Я нагодувала їх, бідолашних, дала хлібину в дорогу. А як ця жінка хвалила того хлопчика, який дав її Івасику насіння. Я догадалася, що це ти, збитошнику, але нічого їй не сказала. Ох, Михайле, Михайле! І що з тебе тільки буде? Може, щось таке буде? Ви не дуже крепко журіться мною. Кажу так, як чув від дорослих. Підходжу до матері, прихиляюся до неї, а вона зітхає і гладить рукою мою нерозумну голову.